Muhammad Ibn Sali'afaymin Rahimahullahu ta'ala rahmatin wasi'ah Dalam kesempatan atau pekan yang lalu <tuh> Ada yang bertanya tentang Apa bahaya dari bid'ah, ah. Dari hal-hal yang tidak dicontoh disunahkan Al oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Kemudian saya jawab dengan sedikit panjang tetapi kurang, ya. Oleh karena itu, eh, akunya dan alhamdulillah eh, ya Allah pada pekan yang lalu menginginkan pembahasan eh, khusus eh, pada pekan ini tentang masalah tersebut, yaitu hal-hal atau huturat al-bida, jadi hal-hal yang muncul atau dari hal yang tidak sesuai yang dari bahaya bahaya bid'ah atau bahaya bahaya e, pengaruh dari bid'ah untuk orang melakukannya di dunia dan di akhirat oleh karena itu pada majlis ini kita namai dengan majlis eh, dakwah kita masuk e, lillahsulain ajakan atau suruhan untuk berkemang terkemang dengan al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 poin yang e, ingin saya bahas dalam pertemuan yang singkat ini. Yang pertama adalah e, dakwah untuk termasuk di Al-Qitaal dan Sunnah. Seruan atau ajakan untuk berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang maukifu Ala imtina sunnah tentang fikar para kura imam dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dan yang ketiga adalah tentang al-bida'ah, tahu apa itu al-bida'ah, bahaya dan sebab-sebabnya. Ada definisi bahaya dan sebab-sebabnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mulai Masalah yang pertama Meminta topiknya Untuk mulai masalah yang pertama <coughs> Yang seruan Untuk berpegang teguh kepada Al-Quran Dan sunnah Nabi yang mulia Alayhi wassalatu wassalam <coughs> Marilah kita Memperhatikan Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dan apa yang Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wassalam Sabdakan Kemudian juga kita lihat perbincangan dari ulama dari kalangan sahabat dan seterusnya <tuh> di dalam surat an-Nisa ayat yang ke lima puluh Allah subhanahu wa taala bersermon. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله وطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا artinya hai orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala bila Allah yang mujhe ingin meneruh kepada seluruh orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah Allah, yani Dan yani untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wa sallam Dan ulil amri Aati Allah wa ati al rasul Wa ulil amri minkum Taatlah kalian kepada Allah Taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian Dan Allah berkata In tanaza'atun fisya'i Apabila kalian berselisih Tentang sesuatu Arudduhu ilallahi wal rasul Maka kembalikan kepada Al-Quran Allah dan Rasul-Nya. In kuntum tu'minuna dillahi wal yaumil akhir. Bika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Barika khairu ahsanu ta'wilah. Itu lebih baik. <tum> dan lebih hasan, lebih hasan akibatnya. Ayat yang menjadi ini adalah merupakan seruan dari Allah SWT berintah Allah SWT kepada kaum mu'minin. Untuk mentaati Allah dan Rasulnya dan ulil amri. Dan Allah Swt telah memberikan jalan keluar dari perselisihan sesama kaum mukminin. Apabila terjadi perselisihan di antara kaum mukminin, tugas kaum mukminin adalah kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada Allah adalah kepada Al-Quran dan Kitab Allah. Dan kembali kepada Rasul Adalah kembali kepada sunnah Nabiya mulia alaihi salatu wassalam Dan saya setelah wafat beliau Kata Ibn Abbas Adalah kembali kepada sunnah Nabi salallahu alaihi Wasallam. Ini dalil yang pertama <coughs> Ya'ani firman Allah subhanahu wa ta'ala Ajakan oleh Allah untuk Kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabiya mulia alaihi salatu wassalam Bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Saya Muslim dari hadis Jabir. Beliau bersabda, "Baroktu fiikum syai'ain lan tadillu ba'dahu kitabullah wa sunnati." "Lan yatafarraqa hatta yarida 'alayyal hawd." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara kalian tidak akan tersesat baca setelah keduanya dua perkara tersebut kata Rasulullah kita Allah dan sunnah Yang kedua Dia akan berpisah sampai menatangiku di telaga aku hadis ini menerangkan tentang ajakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memegang Al-Qur'an dan surah Nabi alihi <coughs> dan mulia alaihi assalatu wassalam Dan perlu diketahui oleh kita semua takwa ni wahai saudaraku rahimani warahimkumullah bahwa agama kita, din kita tidak dibangun di atas ra'yu. Tetapi din kita dibangun di atas dalil oleh karena itu, kalau kita melihat sebuah perkataan yang pernah terucap dari lisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bagaimana dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunannya, Ali bin berkata, "Jauhkan diri dengan berbagai pendapat, jauhkan asal khutbah awal dari masuk dari Allah. Jauhkan diri dengan berbagai kata beliau. Sekiranya agama itu dibangun di atas Rakyu Dibangun di atas pendapat-pendapat manusia Ini saya Bawah dari sepatu kuf itu lebih pantas Lebih utama Untuk diusak daripada yang bagian atasnya Ini menunjukkan bahwa Agama kita tidak dibangun di atas Rakyu Seorang Yang Mengusap satu kuf ketika bersuci, mengusapnya bagian atas bukan bagian bawah. Ya, kenapa bagian atas? Karena itulah yang dicontoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal bagian bawah, kalau menurut akal kita lebih kotor. Ya. Tetapi agama kita tidak memerintahkan, tidak mencontohkan, atau tidak mencontohkan mengusap yang bawah tetapi mengusap bagian atas karena itu Ali bin Abi Thalib tentang masalah ini pernah berkata "jau kala adinu bil ra'i la kana asfal al khufi aula bil nas min a'la" seandainya adama itu dibangun dengan ra'i dibangun di atas pendapat manusia niscaya bagian yang bawah itu lebih pantas lebih afdal lebih utama diusap daripada bagian yang atasnya ee Ali bin Abi Thalib rahimahullah taala pernah bergagah menistahsan atfaqad syar'a menistahsan atfaqad syar'a artinya berbuat istihsan menanggap baik urusan sesuatu urusan sebuah sesuatu amalan yang tidak ada dalam Islam tidak ditondol Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah berserah maka dia telah membuat syariat ini kata lima syariat ini dan ini tentunya adalah hukumnya diharamkan dan beliau al-imam syafi'i rahimahullah ta'ala penuh berkatah inma al-istihsan talazzuz walau jazam al-istihsan fi al-din la jazazdzaalik li ahli al-aqwal min ghairi ahli al-iman walajaz Di an fi syari' fi din bab wa an yakhruj kull intan min nafsi jadida ya beliau yang yang sangat-sangat eh, indah sangat agung dalam kitab risalah ya beliau pernah berkata yang namanya istihsan menganggap baik sebuah urusan sebuah perbuatan sebuah ucapan dalam agama yang tidak ada sebelumnya Nimroh takkan telus, telus, berkata eh, lazim. Ya. Atau sesuatu yang nyemar, ya. ber, ber, bernyemar-nyemar. Ya. Kalau seandainya istihsan itu kata beliau dibolehkan dalam agama, maka dibolehkan pula hal tersebut bagi orang-orang yang punya akal dari sebagian ahlu. Dari orang yang tidak memiliki iman Artinya Dalam kehidupan sehari-hari saja Orang berakal dari orang-orang kufar ya, Tidak menganggap baik semua urusan ya, Apabila dalam masalah agama Dan dia berkata Seandainya Dibolehkan Untuk membuat syariat Dalam agama Dalam setiap bab Maka misalnya Setiap orang Keluar Membuat syariat tersendiri Membuat syariat masing-masing Setiap kita akan bisa membuat Atau mengadada uh, uh, ya, Membuat masing-masing syariat Kita lihat perkataan Dari Abu Sulaiman Ad-Darani Rahimahullah ta'ala Beliau pernah menasihati Seseorang Beliau berkata Iza'arad ta'amalan Tara anhu ta'ah falur. Fatin waraduhi sunnatu, wa illa fadahu. Ya, kita perhatikan lihat perkataan Nabi Sallam yang Apabila anda melihat sebuah amalan, apabila anda melihat sebuah amalan, anda melihat bahawa itu merupakan ketaatan. Maka falur kata beliau. Perhatikan. Lihaq Ladi. Ain waradat dhi Sunnatu, wa illa fada'u. Kalau ada Sunnahnya, maka lakukan. Kalau tidak, maka tinggalkan. Ini adalah nasihat dari Abu Sulaiman Ad-Dawani, rahimahullah taala. Dia berkata, kalau anda, ya, ingin mengamalkan sebuah amalan. Anda lihat ini amalan merupakan teguhan. Beliau mengatakan lihat, ya sahur lihat. Kalau ada sunnahnya maka amalkan. Kalau tidak ada sunnahnya maka ditinggalkan. Ya, okay. ini kata beliau. Kemudian, poin yang kedua kita akan lihat sikap. Dari para ulama Tentang dakwah Atau seruan Untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah nabi yang mulia Alihi salatu Wasalam. Saya akan membacakan Dari perkataan Empat imam Yang ma'ruf okay. Ya Ini al-imam Abu Hanifah Kemudian al-imam Malik Rahimahullah Rahimahullah Imam Abu Hanifah Rahimahullah Imam Malik Rahimahullah Imam Syafi'i Rahimahullah Dan Imam Ahmed 4 mazhab 4 imam Yang memiliki pengikut dari mazhab Yang diakui Dari mazhab Ahli Sunnati <story> Wal Jemaah Kita lihat perkataan imam Abu Hanifah Rahimahullah Ta'ala beliau berkata ila jaa nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ya atau katamu ia apabila datang dari nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa apabila datang sunah dari nabi sallallahu alaihi wa sallam fa ala ra's wal 'ainayn fa katrimalah tunduklah ada ra's wal 'ainayn ini di atas kepala dan dua mata Yang kita harus menerima Taslim betul-betul Apa yang datang dari Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wasalam Imam Malik rahimahullahu ta'ala Telah berkata Ma min ahadin illa wa min qawlihi wa yutrak Illa sahibu hadil qabr Wa syar ila qabrin nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wasalam Imam Malik Imam Ahlu Imam Ahlil Madinah ya, Tinggal di kota Madinah Dan para ulama mengatakan Apabila e, berkata tentang Imam Malik Dia adalah bintangnya para ulama ya, Imam Malik pernah berkata Tidaklah seseorang Tidaklah seseorang Melainkan Bisa diterima perkataannya Atau bisa ditinggalkan Illa sahibu hadal qadar, Kecuali dan huni kuburan ini. Beliau mengisyaratkan dan, eh, kepada kudur Nabi sallallahu alaihi yani, wa ala alihi wasallam. Jadi semua perkataan manusia selain perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditolak. Atau yang diterima? Anda perkataan Anda atau perkataan saya, atau perkataan dia, atau fulan atau annam ya, bisa diterima. أطلب سلطانك. بجوازي بركات عن, عن نبي بركات عن نبي كتابة شنطاي نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى برنامج بركات. لقد ظل من ترك السنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول من دعده. إذ من يطلع تفسد Orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW Kata ada perkataan orang yang setelahnya Ini Al-Imam Al-Shafi' ya? Berkata demikian Dan dia pun berkata Kullu ma kuntu Wa kana qawlu Rasulullah SAW khilafah kholi mimma yartih Fahadithun Nabi SAW Aula Wa la tuqalliduni Beliau pernah berkata di dalam kitab Adab Syafi dan Manaqib Alim al Syafi, ya, Beliau berkata seluruh perkataanku, seluruh ucapanku, ya. kemudian perkataan atau sabda Rasulullah SAW menyisih perkataanku, maka yang lebih layak untuk diterima adalah perkataan Rasulullah SAW. Beliau berkata hadis nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aula. Ya Jadi Hadis Nabi SAW itu lebih Utama Untuk diterima Dari hadis yang sahih <coughs> Jadi, wa Jadi, Wala tuqalliduni Janna kalian Takqullid Depadaku Ini perkataan Al-Imamu Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Lagi mana perhatian dia kepada Nabi SAW Kemudian perkataan Al-Imamu Ahmad Rahimahullah Ta'ala Dia berkata na dan taklidni wala taklid Imam Ahmad rahimahullahu anda taklid kepadaku jangan taklid kalian manali jangan taklid kepada syarhi jangan diri kepada auza'i atau kepada al-thauri dan ambillah dari mana mereka mengambil ini adalah Wasiat wasiat dari para ulama kita tentang dakwah seruan untuk kembali kepada sunnah Nabi yang mulia Ali salah satu besar. yang ketiga atau tren yang ketiga <coughs> yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan yang singkat ini adalah tentang masalah albid atau carifuha eh, bikuturatuhu asnamuha. Tengok. Eh, hal yang sering kita dengar yakni bid'ah. Ah. Ya, sebagian kita kadang-kadang mendengarnya eh, tidak disenak didengar kata sebahagian mereka, atau ada diantara kita yang tidak mau mengucapkannya sama sekali, atau diantara kita ada yang eh, alergi mendengarnya. Padahal ini adalah sesuatu yang eh, ada dan ada sesuatu yang disebut dalam hadis. Ya, kuno bidaan bola lah, kasutlah menyebutnya dan para ulama menyebutnya juga dalam beberapa kitab. Oleh karena itu, sesuai dengan porsinya, kita akan sampaikan dalam e, kesempatan yang singkat ini. E, ulama sebagai imam asy-Syafi'i, rahimahullah, Taala dalam kitab al-I'atul Fiqh, beliau menafsirkan tentang bid'ah Beliau berkata penamanya bid'ah adalah at-tariqatu al-mukhtarah al-mukhtara'atu fi al-din tibari asyara'iyatan iqsad biha Allah wa lam yakun 'ala thihatiha dalilun syar'iyyun sahihun afnan wa dia berkata yang disebut dengan bid'ah adalah sebuah thariqah sebuah jalan atau cara yang dibuat-buat yang dibuat-buat dalam urusan agama. Dalam urusan agama, yang menandingi jalan syariat, yang menandingi jalan syariat, maksud melakukan hal itu adalah dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada dalil syar'i tentang pengesahannya, ya, dalil syar'i yang sahih. Baik secara asal ataupun secara sifat. Ini definisi yang beliau sampaikan dalam kitab Al-Siyahatul okay. Soam. Dan perlu diketahui oleh kita semua bahawa bidah yang dimaksud dalam masalah agama adalah eh, bidah yang dimaksud dalam, dalam masalah kita yang kita bahas adalah dalam masalah agama. Bukan dalam masalah eh, dunia. Okay. Adapun dalam masalah dunia seperti membangun sekolah, pakai naik mobil, pakai HP, kemudian uh, makan dengan piring, okay. kemudian kita berpakaian uh, seperti ini, ya. maka tidak makan dalam masalah agama dan itu dalam masalah urusan dunia. Ini yang perlu dikamkan dan diperhatikan oleh uh, kita semua. Kita lihat perkataan dari ulama seperti Hasan bin Atiyah rahimah rahimahullah angger berkata laqad aqamun bid'atan fi dinihim illa an hadza min sunnatihim mithlaha summa la yu'idha ilaihim ila yawm al-qiyamah jadalla melakukan bid'ah dalam agama sedangkan Allah kabul dari sunnah mereka sepertinya Kemudian tidak akan Allah Subhanahu kembalikan kepada mereka sampai hari kiamat. Ini ancaman dari orang yang melakukan bid'ah. Imam Mas'ud kita dengan perkataan beliau, "Ittabi'u wa laa tambi'u faqad kufitu." Beritibalah. Ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jangan lakukan hal yang baru, jangan lakukan bid'ah dan kalian telah cukup ada enam hal. Dan ini jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam pertemuan yang lalu tentang bahaya bid'ah. Apa bahaya bid'ah? Ya. Enam bahaya bid'ah ya. yang kembalinya kepada orang yang melakukannya dengan sesuatu yang buruk. Yang pertama adalah Amalnya merdud Bahaya yang pertama, amalnya tertolak. Ini didasari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasul bersabda, "Man ahdatha fi anbina hadza ma laita minhu fawaqad." Barang siapa yang melakukan perbuatan hal yang baru dalam agama kami, yang tidak ada contoh dari kami, maka dia maka tertolak. Yang kedua bahaya bid'ah adalah: اَتَوَبَتْ وَانْهُمْ حَجُوبَتُنَّ مَا دَامُ سِرَانَ الْمَعْصِيَتِهِ وَمَا بَرِحَ مُكِيمَانَ الْبِدَآتِهِ بِذَلِكَ يُخْشَى عَلَيْهِ سُوءُ الْخَاطِمَةِ Bahaya yang kedua dari perbuatan bid'ah adalah Terhalangnya taubat Terhalangnya taubat Selama orang yang melakukan bid'ah Terus dalam maksiatnya Selama terus berada dalam bid'ahnya Oleh karena itu Sangat dikhawatirkan Dia akan mendapatkan Su'ul khatimah Bukan husnul khatimah Nabi alaihi SAW Pernah bersabda Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Halimam At-Tabrani dan disahkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Al-Sahihah yang berkata dikumpulkan kami nang cobrani dalam Al-Awsat ya eh bisa dilihat hadisnya masih di Silsilah As-Sahihah Hadisnya berkata innallaha يحتجز كل بدايه حتى يدعم بداته Kata Rasul, Sesungguhnya Allah menghalangi taubat orang yang melakukan bidah. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku atau orang yang memiliki bidah sehingga dia meninggalkan bidahnya. Ini bahaya yang kedua. Bahaya yang ketiga adalah dia tidak bisa mendatangi mengunjungi lagak Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa dan tidak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa bahaya orang melakukan bid'ah. dan ini jasari dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا تراتكم على الحوض ولا يرى أن رجال منكم ثم لا يختل جنة دوني فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم Mendahului kalian mendatangi haur, mendatangi pelaga di hari kiamat. Rasulullah SAW dari depan para sahabat, aku akan mendahului kalian mendatangi haur. Kemudian kata Rasulullah SAW, Allah menambahkan kepada aku rujal beberapa orang di antara kalian, sekelompok orang di antara kalian. La duni. Kemudian Mereka Dihalami dariku Diusir Mereka Diusir dari telaga. Aku lalu dan aku berkata Ya Rabbi Wahai Rabbku as Mereka adalah sahabat-sahabatku Wahai Rabb Mereka adalah Sahabat-sahabatku Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innaka la tadri ma ahdath Wahai Muhammad, katakanlah engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan baru, dari perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak kau contohkan setelah kematian kau. Setelah kematian engkau ini bahaya. Yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama dari bahaya bidah di akhirat. Kemudian bahaya yang keempat tentang bahaya bidah adalah alaihi ithmun alaihi ithmu man amila li bidatihi di hari Dia mendapatkan dosa dari orang yang mencampau bidahnya. Ini kalau bisa dikatakan Dosa jariah Dia mendapatkan dosa Dari orang yang mengikutinya, Dari orang yang meruskan bid'ahnya Jadi sampai hari kiamat Ini dia dengan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Firman Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surat An-Nahl ayat 25 Liahmilu auzarahum kamilatan Yawmal qiyamah Liahmilu auzarahum Kanilah hari kiamah. Dan dari azal yang yang dibelonoh dengan ilmu, Allah sana yang dzirul. Jadi mereka membawa dosa-dosa secara sempurna pada hari kiamat Dan dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu mereka memikulnya. Subhanallah. Dan itu sempurna. Okay. Ini ancaman Allah Subhanahu Wa Taala dari orang yang mengajak kepada kesesatan, orang yang mengadakan hal yang baru dari urusan agama. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, dari keluar penalima Muslim lam sahinya beliau bersabda, "Nandaan." Ilah zulala tanah عليهم الاجتمي مثل آثام من تباعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Rasulullah saw bertambah. Siapa orangnya yang mengajak kepada kesesakan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa dari orang yang mengikutinya, dan hal itu tidak menguranginya sama sekali dari dosa-dosa mereka tersebut. Alhamdulillah. Kedip. Endanya, kita kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidakkah kita takut apabila kita berbicara kemudian diikuti oleh manusia kemudian dosanya kita tanggung tidakkah kita takut apabila kita beramalan mengajak manusia untuk mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita berdosa dan menanggung dosa mereka Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima dari bahaya bid'ah adalah sahih buku libidakin melainkan bahwa pelaku bid'ah itu terlana, pelaku bid'ah terlana dan ini tidak dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul bersabda dan ahda tabiha wa awa muhibsan. فَعَلَيْهِ wal Malaikati wal وَالنَّافِ أَجِمَعِينَ Siapa yang melakukan perbuatan bid'ah padanya atau melindungi, ya, menaungi orang yang melakukan bid'ah, maka atasnya la'nat Allah, malaikatnya dan seluruh manusia. Yang ke enam, yang ke enam dari bahaya bid'ah, ya, adalah sahibu kulli bid'atin la yazdad min Allah illa Saya ulangi Sahibu kulli bid'atin la yazdad min Allah illa bu'daha. Bahawa orang yang melakukan bid'ah tidaklah bertambah dari Allah melainkan jauh. Artinya apa? Artinya dia semakin jauh dari Allah, semakin jauh, semakin jauh dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak asar dengan hadis ee Sa'id Al Khudhri radhiyallahu anhu ketika berbicara tentang e, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang sifat orang-orang khawarij. Hadisnya riwayat Al Imam Al Bukhari dan Muslim. maksudnya mereka alias atau terjemahan bahasa Arabnya bi salatakum 'ala Siyam kumasiyamin, uamal kumamalim, wiyqraun al-Qur'anah, la yudaizu hanajirahum, ymrquun ymrquun al-nabdiin, kama ymrquu sahamu min al-ramiyah. Ya artinya, keluar tengah-tengah kalian nanti satu kaum ini tentang keluar. Sifat mereka adalah kalian merasa solat kalian ini. Tidak tidak ada apa-apanya dengan shalatnya mereka. Siamnya kalian tidak ada apa-apanya dengan siamnya mereka. Amal kalian tidak ada apa-apanya dengan amalnya mereka. Mereka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka membaca Al-Quran tetapi Al-Qurannya tidak melewati tenggorongkongan mereka. Artinya tidak masuk dalam hati mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. Ini apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa tentang jauhnya pelaku bidah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh ya, ada tambahan satu lagi ada muqabalah syahadat binubtadi' abdai wa riwayatnya. Bahawa persaksian perkataan pelaku bidah, bidai dalilnya da ya. yang menyeru bidah tidak diterima, begitu juga riwayatnya tidak diterima tentang sebab-sebab bid'ah banyak sekali ya, saya sebutkan beberapa tentang sebab bid'ah yang pertama bid'ah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin adalah al-jahli bi-akamid din wal-qaulu Al al-lahi bi-qairi alam karena kebodohan tentang hukum-hukum agama dan berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala tentang ilmu. Dan ini sebab utama terjadinya bid'ah dan tersebarnya bid'ah. Kemudian yang kedua adalah ittiba oleh hawa. Di subuhat, mengikuti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu dan uh, subuhat. Yeah. Kemudian yang ketiga, alaqtimad ala al-aqlil Mujarad. Bersender hanya di atas akal. Ini pun sebab munculnya bid'ah. Yang keempat taklidus syukh, taklidus syukh, taklid kepada syukh ya, para syekh. Wa takwa bi asmatihi mu khata' minhum wa ta'asul bi arai rujah dan meyakini bahwa mereka itu masum, meyakini bahwa syekh itu masum dan tidak terjatuh dalam kesalahan, ya? kemudian kasut terhadap pendapat-pendapat manusia selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga penyebab munculnya bid'ah. Kemudian yang kelima juga kasut adanya majlis-majlis kawan-kawan yang buruk di antara pendapat bid'ah juga yang kena menilai al wal-ahadis Bertegang, bersandar di atas hadis-hadis yang lemah dan hadis-hadis yang palsu e, yang ketujuh adalah bil kufari was takliduham meniru-niru orang kafir taklid kepada orang-orang kafir ini salah satu munculnya bid'ah. Bagian kita ya, melakukan amalan tidak melihat Al-Quran dan Sunnah tetapi dalam rangka Menandingi orang kafir. Maka muncullah bidah-bidah ah, ah baru. Kemudian yang keempat belakang adalah ada tuhufat tidak dilala alihah. Adanya adat istiadat Khurafat yang tidak memiliki dalil dadahnya. Ini uraikan hal yang bisa saya sampaikan tentang masalah sebab-sebab dari bidah. Ah. Ada sebelum saya tutup ada e, dua kisah yang ingin saya sampaikan. Kedang beberapa kedua okay, kejadian kejadian yang dihadapi oleh Said bin Musayyib, eh, Said bin Musayyib, Ta'ala dalam eh, Sunan Abdarimi, kalimah yeah, Abdarimi mengeluarkan kisah bahawa Said bin Musayyib, Ra'a Ra'ujlan pernah melihat seseorang di karirul roqoh tidak ada fadri. Orang itu mengulang-ulang ruku'. Mengulang-ulang ruku' setelah ee, terbit fajar. Jadi Said bin Musayyab rahimah e, rahimahullahu taala suatu saat pernah melihat seseorang yang melakukan ibadah kaf, tapi rukunya diulang-ulang. Ya. Yeah. Tanyaahu. Kemudian beliau melarangnya fa qala ar itu berkata ya aba muhammad ayu'adhuni ayu'adhuni allah 'ala as-salah wa hayya aba muhammad apakah allah subhanahu wa ta'ala akan memadzabku karena salat ya maka zain bin sayyid rahimahullah menjawab La, walaupun ia azab Allah bilaaf Sunnah. Jadi Allah tidak mengazab seseorang, Al meng Allah tidak mengazab anda, kerana solatnya. Tetapi Allah swt mengazab anda nanti kerana menyisih Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. انتهى هذه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بركاته وهذا من بدائع أجوية السعيد إلى رضي الله عنه وهو سلاء قوي على المفتحئة الذين يستحسنون كثيرا وبدع بسم أنها ذكر وصلاة ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة وَهُمْ فِي الْحَكِيْقَةِ إِنَّا مَيُنْكِرُونَ خِلَافَهُمْ لِلْسُنَّةِ في الزِكْرِ وَصَلَاةِ وَنَحْوِ ذَلِسِ tentang kisah ini yang ada dalam Sunan ad rahimahullah Syih Al-Bani rahimahullah ta'ala berkata ini merupakan keindahan dari jawaban Sa'id bin al Musayyab. fadiyallahu anhu semoga Allah meridai beliau ini merupakan senjata yang kuat atas muktadiah yang mereka menganggap baik banyak dari bitah yang mereka lakukan. Dengan alasan ini merupakan zikir atau sholat. Kemudian mereka mengingkari ahli sunnah. Yang melakukan peningkaran terhadap hal tersebut. Sekaligus mereka menuduh ahli sunnah. Bahawa ahli sunnah mengingkari zikir dan sholat. Padahal hakikatnya. Ahlu sunnah mengingkari penyelisihan Penyelisihan yang mereka terhadap sunnah Nabi SAW Zikir dan sholat Dan yang semisalnya Bukan mengingkari zikir dan sholatnya Lihat ini sesuatu yang sangat-sangat indah Ketika orang itu dilarang dari melakukan hukum berkali-kali oleh oleh sa'ihun sayyid yang menjawab eh, dia berkata ya abah ya abah Muhammad ya apakah Allah mengazabku karena solat? Abu said sa'ih eh, ilmu sayyid mengatakan bukan bukan karena itu tetapi Allah akan mengazab engkau karena engkau melanggar sunnah Nabi saw contoh yang lain contoh yang lain bagaimana dikatakanlah buka al Allah dalam jami' dengan sangatnya ee anna rajulan ja'a ila al Malik rahimahullahu taala. Ada seseorang yang mendatangi Imam Malik dia bertanya ya, kepada Imam Malik, "Min aina uhrim? Dimana dari mana aku ihram?" Eh ini mau melakukan umrah ke Ka'bah dari Madinah. Kalau dari Madinah, kada orang tersebut dari mana aku ihram? Yang Malaikat berkata: "Mna almiyat al-Ladhi wqat Rasulullah SAW, telah mahrminnya. Dari miyat yang telah Rasulullah SAW menceritakan. Menceritakannya kan? Rasulullah SAW telah baca haram darinya, iaitu yani dari Bira Ali. Kalau dimaklum dari Bira Ali. "Rakalah Rasul, orang itu berkata: "Fain ahram tu min apa minyuh? Kalau saya ahram dari yang lebih jauh dari itu. Dalam sebagian buku yang saya pernah baca, mereka itu berkata saya akan ihram dari masjid minandi kubur Nabi saw. Dari masjid, dari sisi kubur Nabi saw. Nabi Imam Malik berkata, kata Imam Malik, doa roza Aku tidak berpendapat demikian. Jangan lakukan. Yang nah, kau orang tersebut berkata, maka kroh minzalik apa yang kau tidak suka darah hal itu Imam Malik berkata, abrohu alikam fitnah atau khawatir fitnah meninta anda orang tersebut berkata, wahyu fitnah mengisi dia di lakhir fitnah apa dalam masalah kebaikan yang ditambah, ya Imam Malik orang itu berkata, ini kan tambahan kebaikan berwamil. Ya Malik berkata Allah subhanahu wa ta'ala bersikman Al-Yahzari allahina yukhalifuna an amri, an amrih Antusibahum fitnatun Awyusibahum azabun alim Al-Yahzari allahina yukhalifuna an amri, amrih Dan orang-orang yang melisi perkara Rasulullah Iaitu hati-hati takut Dari fitnah Atau ditimpa azab yang pedih. Riwayat Imam Al-Kasf kata, "Wahai fitnah yang lebih besar daripada engkau, khususkan bimbingan yang tidak khususkan Rasulullah SAW. Tetapi apabila bersiar, daripada angkat anda, engkau menghususkan sesuatu keutamaan." Yang tidak pernah dicontoh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ala, wa Dalam biad yang lain Ayu fitnatin a'zam min antara Anna ikhtiaraka linasbika khairun Min ikhtiarillahi wa rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam Fitna apa yang lebih besar Daripada anda menyangka Bahawa apa yang anda pilih Itu lebih baik uh, Daripada pilihan Allah dan Rasulnya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat saya kembalikan kepada akun. Nah, terima kasih atas selamat alhamdulillahnya. Saya rasa saya dengar maupun pemirsa Raja TV di manapun anda berada, bermacamlah paparan dari pesinetri yang kali sampaikan oleh Haris Sabu ya Allah Kurnadi. Hasi Hasil dah wakti pembahasan yang sangat menarik dan bermanfaat. Jadi berasal tidak ada watulita masuk aslain seruan untuk berpegang teguh kepada alasan dan sungah dan telah dijelaskan beberapa tadi khutbah rutubida dan juga sabuuhur rutubida. Jadi kalau terlepas nama alzaqumohjamiyah bagi anda yang ingin bergabung bersama kami silakan dapat menghubungi nombor telefon 0218236543 atau SMS 081317776543. Baiklah untuk Pertanyaan pertama kita bacakan Pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat Kita bacakan saat dari Allah yang tidak menyebutkan namanya yeah. Assalamualaikum saat Waalaikumsalam wabarakatuh. Allah dalam Al-Quran menggambarkan akan Para sahabat yang mulia Dengan mengatakan mereka keras terhadap orang-orang kafir Dan berlemah lembut terhadap sesamanya Pertanyaannya Apakah sikap kita terhadap para pelaku Bikasa uh, Pada saat ini kita juga harus bersifat tegas terhadap mereka jazakallah. Barulah si atas e, e, Ikhwan yang bertanya tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Muhammad Rasulullah, al-ladina ma'wa shidda wa anjikuthar buhama'u minaum Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, yakni para sahabat beliau berduan Allah alaikum ajma'in Allah sifatnya syidda walau al-kufar keras yeah. atas orang-orang kafir dan lemah lembut kepada sesama mereka hmm. kemudian apakah ini dalil untuk kita keras kepada orang atau al-bid'ah tentunya yeah, ini bukan dalil akan kita berkeras-keras kepada al-bid'ah tentang Al-Bidah secara khusus dibahas oleh para ulama ya, tentang sikap dari Ahli Sunnati Wal-Jamaah seperti apa yang ditulis oleh eh, Dr. Ibrahim Rahili Rasulullah Mawqifah Ahli Sunnah Wal-Jamaah Min Ahli Lahwa bidah sikap Ahli Sunnati Wal-Jamaah dari Ahli Lahwa Wal-Bidah ya sikapnya adalah dilihat dari sisi banyak sisi ya. Dan itu kembali kepada maslahat dan mubarak. Karena Islam dibangun di atas maslahat dan mubarak. <tuh> Yang dilihat, Jadi antaranya adalah, Ketika al-lidah itu banyak, Al-lidah itu banyak, ya. Itu kita punya sikap lain. Artinya, Dari sisi tahrir, Kemudian dari sisi eh, dakwah Lemah lembut kita, Ya, lebih diutamakan. Ya. Jadi ketika albidah itu sedikit, seperti di zaman di zaman para sahabat, ya, maka diterapkan diterapkan e, tahbir, ya, berikut kepada albidah ini bisa atau kepada e, di zaman tadi. Jadi ketika di zaman albidah banyak sunnah ee eh, traffic diamengam ada sedikit <coughs> Maka eh, dahulukan ya al-asl al dahulukan kita lemah lembut kepada al-bidah. Ya. Kemudian mengajarkan mereka tentang Al-Qur'an dan sunnah Dan laul mereka kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ya, untuk e, meninggalkan bida dan bersabar ya bersabar jadi ketika kemukaran yang terbanyak ya kita lemah atau yang sudah lemah maka bersabar dengan sabar yang jenita dengan sabar yang indah Allah alamualam. Barokatul khalqul baniyat uh, kembali kita bacakan pertanyaan singkat sebelum kita beralih pada pertanyaan waleh telepon. Dari Bapak Nurdin di Magelang Beliau bertanya Bagi Assalamualaikum Sallam Bagi orang yang senantiasa berbuat bitah Apakah semua amalannya akan tertolak sekalipun amalannya itu Ada yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Baik, Rasulullah Jawabannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Barang siapa yang beramal Sebuah amalan yang tidak ada contoh Dari kami maka tertolak yang ditolak adalah amalan yang bid'ah. Adapun seseorang yang beramal ya, dengan amalan sesuai dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka diterima, maka diterima. Jadi kalau seseorang eh, dia melakukan bid'ah, ya, dia melakukan bid'ah, maka bid'ahnya tidak diterima. Tetapi di, di suatu saat misalkan dia melakukan perbuatan yang Memang dia itu tahu isna dan betul sesuatu yang sunnah maka diterima ya oleh Allah lah, nahuk datuk Tetapi perlu diketahui bahawa e, sebagaimana kebaikan, bisa menghapus keburukan, keburukan pun bisa menghapus kebaikan. Oleh karena itu. Tidaknya apabila kita mengetahui saudara kita yang melakukan bidang, maka kita berusaha untuk mengangkat mereka, menolong mereka, menghentaskan mereka dari kebidangan dengan cara yang lemah memaklambut. Allah Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian bagi anda, silakan anda dapat bergabung melalui line telepon 0218236543. Kita angkat panahnya dari telepon yang pertama. Terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alaikum. Dengan siapa di mana? Ya, silakan. Dengan siapa di mana? Ibu kasih Ya, nampak pertanyaan. Um, saya mau menanyakan masalah Salat hajat. Apakah itu hadisnya sah atau enggak? Itu. Iya. Terima kasih. Kasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alaikum. Terima kasih atas frasinya. Iya. Salat hajat tidak ada sunnahnya okay. Jadi satu warna Salat hadas, uh, hajat itu tidak ada sunnah Dari naib sallallahu alaihi wa sallam Nabi sallallahu Nabi tidak uh, mencontohkan salat hajat Kalau mau salat tahajud Atau salat istihara Kalau kita ada hajat ya. Kalau kita ada kebutuhan atau hajat Itu malah dicontohkan dari Rasulullah alaihi Untuk uh, istihara Jalla wa sallam Kemudian silahkan di belakangnya dapat menghubungi kembali 021-823-6543. Ya, bapak. Halo? Halo? Ya, silahkan. Dengan siapa di mana? Dengan Ahmad Maksum. Ya, bapak Ahmad Maksum. Sebelumnya mungkin dapat dikecilkan volume radio ataupun televisi anda. Baik, ya. eh, silahkan. Siapa hello kan? Hello silakan. Kepala rumah? Alhamdulillah, baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Malaysia lah pas. Mana yang mana yang beritang? Mana semua kerja? Semua kerja. Tapi travel di Arabiya masih susila. Nah, lah. Di Indonesia tak biasa. Di Malaysia lah pas. Seasal ya Ustaz, eh, apakah bid'ah itu semuanya besar ya Ustaz? Baik, halo? Apa pertanyaannya? Sudah, Atau ada lagi? Apakah bid'ah itu semuanya besar? Hmm. Katanya kulubit hatin, jualalah ya Ustaz Iya ya, betul. Nah, sedangkan kata-kata kulubit hatin itu... Uhum. Mengandung apa ya? E, kan sebenarnya kalau di dalam nahu kulu, min intiatin gitu ya? Terima kasih. Iya pak Iya. Iya. Tapi minta keterangan apa setiap -ah benda itu semuanya susah diinterpretasi. Baik pak Wasi. Terima kasih atas interaksinya. Ya. Terima kasih pak. Ya. ya. Apaan? Sayang pana. Kaya. Asyik, apa? E, saya dari Sumatera Al-Qawafiq Akhi yang bertanya Hayat Allah Rasul yang mulia Alayhi salatu Bersalam Pernah bersabda Dalam sebuah hadis Fa inna kulla muhadasatin bid'ah, Wa kulla bid'atin Dolalah Rasul berkata Sesungguhnya dan e, hal yang baru itu adalah bid'ah ah dan setiap ah itu adalah sesat. Yang ditanyakan apakah setiap bid'ah ah itu sesat? Jawabannya iya. Karena kullu di situ itu e, artinya keseluruhan. Ya. Dan ini yang dipahami oleh para ulama, ya. Kalimat kullu itu e, menunjukkan keumuman. Jadi menunjukkan keumuman. Di setiap bid'ah itu besar, ya. Dan eh, seperti lafal, "Kulunasbin zaiqatil maut". Setiap eh, makhluk yang bernyawa atau setiap manusia itu akan merasakan kematian. Apakah kita bisa eh, meyakini bahawa ada di sana manusia yang tidak mati? Ya. Kulun di sini sama. Ya, setiap kulu, ya, itu mem, mem, memiliki makna umum. Kecuali, kecuali kalau kecuali ada dalil, Misalkan misalnya, mengeluarkan keumumannya. Tapi kalimat kulu tidak mengeluarkan tidak ada dalil yang mengeluarkan keumuman dari bid'ah. Oleh karena itu, ulama mengatakan tidak ada yang namanya bid'ah hasana. Ya, Allah Alam Islam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Kita baca assalamualaikum. Uh, saya mendirikan majelis Yang tiap malam Jumat Kami membaca tahadil Bikir yeah. dan yasin Saya bertujuan supaya saya bisa belajar Dari teman-teman untuk mengaji Tapi baru-baru ini saya mendengar bahawa Tahadil itu yang mengajarkan para Wali dari Jawa Dan mereka bilang yang kami kerjakan itu bidah. Mohon penjelasannya terima kasih Jadi, Dari jaringan di Papua Ya, yeah, tentang eh, Ini ya, ibadahnya Saya menjawab ini Ee, saya akan jawab lebih puas ya untuk memahami sebuah amalan itu dikatakan e, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kata ulama bila terwujud tak hal, eh, enam hal. Abi latar enam hal ni seperti yang dikatakan oleh Syirin Muhammad Nsalamallah Taala, iaitu yani, hal yang pertama e, harus sesuai sebabnya. Sebabnya, tidak ya, bila seseorang beribadah kepada Allah Subhanahuwataala dihubungkan dengan sebab yang e, tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahuwataala maka ini adalah e, bid'ah atau tidak ada sunnah yang dari e, Rasulullah SAW dan tertolak ya, dan tertolak. Ya. Jadi kalau seseorang Melakukan ibadah dikaitkan dengan sebab tertentu Makanya Tidak ada e, Sunnahnya ya. Maksudnya sebabnya itu harus Dari syariat Islam Sebabnya ada dasar dari ya Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu alaihi wa Kemudian dari sisi e, jenis ya. Kalau seseorang Beribadah ya, Kemudian Jenisnya tidak sesuai dengan syariat juga tidak terima seperti misalkan seseorang berkorban jenisnya masih dengan hewan ternak tapi ada orang yang berkorban yang kuda misalkan ya maka tidak terima kerana berbeberbeberbeda -ber lah jenisnya kemudian dari sisi kadar ya jadi kalau misalkan kadar seperti seseorang yang sholat yang ketiga ni ya. seseorang yang sholat Uh, subuh tiga rakaat, salat so, subuh tiga rakaat diterima tidak? tidak? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala karena kandarnya tidak sesuai dengan syariat. Yang keempat keasyian, dari sisi juga harus uh, disamakan dengan syariat. Kalau ada seseorang berwudu, dia cuci dia usah kepalanya dulu, kemudian uh, berkumur-kumur, kemudian uh, apa namanya? di kaki kemudian terakhir cuci tangan. Ya. Diterima tidak? Ini diterima karena apa? Karena dia sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kegiatannya salah. Ada orang salat rukuk dulu kemudian eh berdiri baca Al-Fatihah, kemudian baca surat. Jadi diterima tidak salatnya? Jadi tidak diterima. Kemudian zaman ya harus sesuaikan dengan zaman ya, waktunya untuk seseorang misalkan e, sholat duha di malam hari dan tidak bisa diterima atau misalkan e, melakukan ibadah haji ya di bulan di bulan Ramadan misalkan begitu. hukufnya di Arafat Arafatnya tanggal 9 Ramadan misalkan dan tidak diterima harus sesuai dengan e, zaman yang dikeluarkan syariat ya. Jadi harus sesuai. Kemudian yang kalam ke harus juga sesuai dari sisi tempatnya. Tempat ibadahnya, tempat ibadah secara ritual adanya di Ka'bah. Enggak boleh orang tawafin Masjidil Haram walaupun di Masjid di Jakarta Masjid yang besar, tawaf sekali enggak bisa. Ya. jadi Di eh uh, ini atau aturan-aturan ini mesti kita kembalikan ke syariat. Seperti tadi permasalahan e, baca di malam Jumat ya, malam Jumat e, jasinan, ya. dia melakukan ibadah itu ikat dengan waktu tertentu, kemudian sebab tertentu sebabnya karena malam Jumat, ya dan seterusnya, ya. Apakah ini pernah dicontoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tidak pernah dicontoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak bisa dilakukan, tidak diterima. Ya, kesusastera bersabda, man amil amal dan lesalisan, tuna pahwad. Orang yang beramal dengan sebuah amal yang tidak ada cantekkan, maka tertolak Ya, dan ini yang harus kita perhatikan dari perkara-perkara yang baru dalam masalah agama yang harus kita hindari. Allah alamisal. Baik, saya akan tanya. Silahkan uh, bagi anda yang bergabung melalui lantai 0218236543 8236 543 Kita angkat Halo Halo, semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, semuanya, ya, semuanya, ya. Dengan Arif di mana ya, Bapak? Dengan ya, Arief di Kalangkaraya kali muntur ya, Iya, Arief Silahkan Silahkan Mbak Arief Oh iya, mau tanya apa ini Bapak Ustaz? Iya. Oh, lebih utama masa Oh, belajar sampai tengah malam, iya. tapi nggak sholat hajat, sama belajar nah, tidur lebih awal, iya. tapi sholat hajat. Sedikit ya. ya. mungkin kita jauh, teruskan. Iya. jadi ramai penjahat nak. Iya. Kita jadi lebih makasih. Iya. Untuk hari jalan kaki. Iya. Untuk hari jalan kaki, Allah Wahala menjawab. Iya. Mana yang lebih utama belajar sampai tengah malam, kemudian tidur e, di awal waktu, kemudian apa namae bangun tahajud. Tetapi sebaik baik e, kita adalah, bisa salat tahajud, bisa salat tahajud di malam hari. Ya, walaupun eh, dua rokat. Ya, kemudian bisa juga. Tidak boleh ini di malam hari. Tidak boleh ini di malam hari. Ya, para ulama, ya, mengatakan saya lebih, mereka lebih suka belajar, lebih suka belajar eh, apa namanya? Daripada sholat malam semalam penuh ini tidak tidak menafikan apa namanya tidak menafikan mereka tidak sholat malam tidak. Apalagi sholat fitr, apalagi sholat fitr. Ya. Tetapi mereka jaga. Ya. Jadi untuk kita untuk siapapun kita hendaknya mengambil dari setiap ibadah. Ya, sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan uh, apa ketenangan hati kita dalam melakukan ibadah. Karena kalau misalkan <coughs> kita pun tidak belajar berdoa terus ini pun kurang ya, salat malam terus ini pun kurang, tetapi ini dituntut ditun ya jadi kalau e, kita misalkan belajar terus, tidak mengamalkan juga ini keras hati, seolah hati orang ya, amatana itu digabung duanya kalau boleh ini terus belajar, cukupnya e, kemudian sholat dua rokat. Tapi pun bagus atau lebih bagus yang mana? Wallahualam. Saya tidak bisa jawaban yang lebih bagus dari kedua yang ditanya oleh Pak Aris ya. Wallahualam. Baik, ya. uh, kembali uh, layanan telepon 021 8236543 silakan. Halo. Iya, terima suara. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siapa di mana, Bapak? Pak Rasid di Jakarta Pusat. Silakan Pak Rasid. Silakan eh, Pak Rasid. Mungkin ya Pastor. Iya. Yang disebut tadi apa amalan yang tidak ada contohkan tertolak Iya. Kalau apa tadi fahwah roh dunya. Iya. Nah, apakah pengertian tertolak ini sampai kepada berdosa? Iya. Uh, terus yang kedua, Pak ustadz, yang ya. yang sholat pakai ushooli yang kan tidak ada contoh apa ini termasuk yang tertolak atau uh, bita ringan atau gimana, Pak ustadz ya? Mohon penjelasan ya, ngapain, ya. Apa? Uh, ya. Ya, ya, ya. Yang apa? Sholat pakai ushooli. Iya iya. Yang dilapangkan itu ushooli faru. Iya iya. Pertanyaannya? Ya, iya apa ini? Kan tidak ada contoh. Iya apa termasuk bidah juga apa bidah ringan atau bagaimana mohon penjelasannya. Nah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu masalah bertolak <kusi> <tuh> sebuah amalan dan dosa ya ini sesuatu yang mesti kita jawab ya. Seseorang yang melakukan sebuah amalan, kemudian diketahui bahwa bid'ah itu kata ulama bertingkat-tingkat, ya. Ada bid'ah yang mengkafirkan, ada bid'ah yang tidak mengkafirkan, ya. Ada di antara bida yang tidak mengkafirkan pun ibadah itu bertingkat-tingkat, jadi tidak kita sama ratakan. Ya. Jadi ada yang besar, ada yang kurang dari ibadah, terusnya tentang bida ini bertahap. Seperti kebaikan, kebaikan juga memiliki derajat, derajat, maka masihat pun berderajat, bida pun berderajat. Semoga Allah muzawam. Terima kasih atas jawabannya. Maksudnya, untuk Bapak Rasul di Jakarta, satu pertanyaan yang telah datang. Terakhir. Dari pesan singkat kita bacakan dari Bapak Maggi di Pagaralam. Bapak, daerah saya sering orang-orang mengadakan sumpah dengan Al-Quran di atas kepala. Kemudian dibacakan sumpah tersebut. Tolong akan jelaskan tentang sumpah menurut sunnah. Ya dan mungkin hukumnya. Ya, ya, ya. ya. E, yang saya baca dari penjelasan para ulama bahawa itu tidak ada sunnah. Ya. Tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah kita e, Qurannya dipegang atau Qurannya di atas kepala kita. atau para sahabat ketika bersumpah tidak melakukan ini kan. Ya. E, yang perlu diperhatikan sumpah itu kita bersumpah dengan nama siapa? Sumpah dengan nama Allah. Mengagungkan Allah subhanahu wa ya. ta'ala Jadi Yang perlu diperhasilkan adalah Sumpahnya dan isi sumpahnya Kemudian perwujudan dari sumpah itu Harus direalisasikan Dan betul-betul dijaga Karena apa? Kalau, kalau tidak direalisasikan Dan diwujudkan, maka berdosa Dengan dosa yang besar ya. Dengan dosa yang besar Ini sumpah Kalau Banyak diantara kita Ya, atau sebagian cara kita bersumpah dengan Quran, ya atau sebagian kita ini bersumpah dan Quran, ada yang memegang sebuah jabatan, sumpahnya pakai Quran eh, atau Quran dan seterusnya. tetapi ketika setelah memegang jabatan dia melakukan perbuatan yang mungkar, ya, e, korupsi dan seterusnya, ya, ini sumpahnya di Ya. Ini yang mesti kita perhatikan inti dari pernah sumpah adalah bukan itu ya, tetapi e, kita hendaknya mengagungkan sumpah itu kan kita bersumpah dengan Allah Subhanahu wa ta taala. artinya dia memegang Quran, meletakkan penyes kepala kalau kita menginjak yang sumpah itu tersendiri selain sumpah sumpa seperti itu juga ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, cuma ini saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Kita ya, ya mundur, uh, mundur diri. Subhanakallah wa bihamdika subhanallahil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa